som kallas Bellamy På grund av all en kärlekspoesi Han in i sköna kvinn skrivit Och som med tiden helig för den blivit För damor själv har inspirerat den Så han har vunnit mer än andra män Från röda läppar dagen lång Så hör han den Just som vi vill dig ha Bellami Varje dag blir på nytt Du nog kär Med en kyss bort din trohet du svär Fast bedragna vi blir Är du dock vårt svärmer Bellamy, Bellami, Bellami, Bellami 1939 kommer den tyska filmen Bellamy som bygger på en novella fransmannen Guy de Montpassant. Filmens ledmotiv heter också Bellamy och på svenska sjungs den av Karin Juel. Men det kommer fler filmer i år. Alfred Hitchcocks spännande och roliga film En dam försvinner och den muntra och vemodiga Goodbye Mr. Chips och så den passionerade kärleksfilmen baserad på Emily Brontés bok Svindlande höjder med Laurence Olivier och Merle Oberon i huvudrollerna. Så skriver Ingrid Bergman kontrakt i Hollywood. Nu ska hon spela in succéfilmen Intermezzo där hon spelade mot Gösta Ekman men i den amerikanska versionen heter filmen Escape to Happiness och motspelaren är Leslie Howard. Biopubliken berörs av romantiken och dramatiken mellan Clark Gable och Vivian Leigh i storfilmen Borta med vinden, som i år har premiär i USA. Olof Lagerkrans debuterar som romanförfattare med berättelsen om Trudi och Martin Kock överraskar med en självbiografisk roman Maurits, som handlar om en Stockholmspojke som växer upp i utkanten av söder. Och Ivar Johansson fortsätter sin berättelse om staterna i en ny roman, Bara en mor, ett ömt och tragiskt kvinnoporträtt. Det spanska inbördeskriget som började 1936 är över i april 1939. Upprorsgeneralen Francisco Francos nationalisttrupper intar i januari i Barcelona och i mars kapitulerar huvudstaden Madrid. Både England och Frankrike erkänner den nya regeringen under ledning av general Franco. Och det gör också Sverige. Riksdagen beviljar 1,5 miljon kronor i stöd till nödställda i Spanien. Inbördeskriget i Spanien kräver minst en miljon dödsoffer. Några hundra svenskar deltar i kriget som frivilliga på den republikanska sidan. Stockholms rådhusrätt dömer i november författaren Ture Nerman till tre månaders fängelse och hans antinazistiska kamptidning trots allt tas i beslag av polis. Nerman döms för vad som kallas medliga omdömen om både Hitler och Tyskland.